السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليبدهره على الدين كله فجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله باذنه وسراجا منيرا وجعل فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعه إحسان إلى يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل العقده من لساني يفقهوا قولي اما بعد اليوم توينجيه كتابه الحلقه ال 4 صلى الله عليه وسلم تبغوشنا katika kala kaleo kwa ufupi tumezungumza nasaba saba ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na chakueleza warabu wakawa wamegawanyika sehemu mbili kuna warabu asili kina kahtani na warabu waliosarabika adnani nasaba saba ya bwana mtume sallallahu ni adnani na tukataja kutoka kwa Mtume swalla am mababu zake mpaka kwa adnani hichi ndicho kizazi cha Mtume swalla am au nasaba yake kutoka kwa Adnan mpaka na, nabi Allah Ismail tukasema ni tarehe ambayo haikudhibitiwa vizuri na kutoka nabi Allah Ismail mpaka Adam nyingi za riwaya ni riwaya za israiliyat ambazo haziaminiki kwa hivyo tukajifunga na na عبد mtume s.a.w mpaka kufika kwa adnan katika kuwakumbusha kwa sema kwa mtume s.a.w na saba yake yeye ni muhamad ibn abdullah ibn abd al-muhtalib ibn hashim ibn ibn abd al-manaf ibn qusai ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن الوي ابن غالب ابن فهم ابن مالك ابن نضر ابن كنانه ابن خزيمه ابن مدركه ابن الياس ابن مدر ابن نزار ابن معد ابن عبدنا ادنان وطولى مع طوله وسلمه مع ادنان كثكاتي تقريبا 20 كيشا tukajifunga na kuelezear wale walokuwa karibu zaidi mababu zake wa karibu zaidi na tukataja baadhi ya nukta ambazo zilikuwa muhimu katika tarehe yaliyotokea katika mababu zake Mtume sallallahu alaihi wasallam tukataja watatu kusei ambao ni babu yake katika kizazi ni wa sita tukasema kusei ndiye ambaye kwamba aliwafukuza Uh, kabila la khuzaa alipigana nao na kuwafukuza maeneo ya maka kabisa kwa hivyo kulikuwa kuna umuhimu kwa kusei kwa sababu yeye alirudisha utawala ama alichukua utawala na nasaba ya bwana mtume swalla am ya makuraishi kuwa na utawala katika maka kabla alikuwa konu khuzaa na kabla khuzaa alikuwa koni juru kwa hivyo kwa mara ya kwanza Zama za Posey yeye ndo alichukua uongozi na utawala e, maka baada kuwafukuza kabila la Huzaa. Ne alifanya mambo fulani ambayo muhimu ikayasiae tarehe baada yake. Yeye ndo kwanza aliounda mkao wa Nadwa. Darun Nadwa yeye ndo Kutoka katika Darun Nadwa akagawanya kutoka koo za Kikureishi majukumu ya usimamizi wa swala la hija na nyumba tukufu ya kaaba Kwa hivyo akagawanya tumbo hili shika hili lifanye hivi na kadhalika. Kwa hivyo haya ndio katika mambo muhimu aliyofanya Husaini. Vile vile tukamtaja Hashim ambao tutasema Mtume Muhammad sallam ni banu Hashim. Hashim ni babu yake Mtume sallam wa nne. Ambao asili tukasema jina lake ni Amru naye kavu kazi yake ni kuwalisha mahujaji ama kuwanyesha maji ambayo yamechanganywa na zabibu na tende katika ule ukarimu wao kuwasimamia mahujaji Ye akaongeza na kutia shairi au chakula katika katika usimamizi wa mahujaji ndio kaito Hashim na alikuwa ni mkarimu naye katika mambo ambayo aliyoyafanya Kuleta mabadiliko katika maka yeye aliyetia nguvu za kiuchumi. Kusalia litia nguvu za kisiasa kwa kushika utawala wa maka Hashim naye ndiyo aliyebuni misafara ya kaskazini na kusini. Jambobalo hakuna kabla ya Hashim yeye ndiye akaanzisha biashara kama hino. Vile vile tukamtaja babu yake moja kwa moja Abdul Muktaliq ambaye jina lake ni Sheiba na tukataja matukio matatu muhimu katika zama zake ye Abdul Muttalib ikiwemo yeye ndiye aliyofukua tena ma, kisima cha Zamzam kwa kuoteshwa akaweza kufukua kisima cha Zamzam Tulisema kwamba kabila la Jurhum kilifukuzwa na kuzaa katika wakati wa kufukuzwa wakaamua na wao watawatesa watu wa maka wakatifukia kisima cha Zamzam ni makarne kutawala kwa ufuzaa kukawa hakuna tena Zamzem, maji ya Zamzam watu wakija kwa ibada zao za Hija ilibidi kutafute maji maeneo mengine au katika visima vingine Zamzam ilikuwa hakuna tena mpaka zamaza Abdul mutolib yeye ndio akabuni ama akaoteshwa na akaenda kafukua kisima cha Zamzam na matokea yalotokea tukataja kozaz za, za ureje nyingine zikataka lazima na wao pia usike ukasema ni kisima cha babu yetu, Ismail ambapo alifokuwa wakifanya kazi ya kuitafuta Zamzam hakimweka kwa sababu ni makarne imepita na washajaribu kutafuta si huzaa wala baadaye kuangalia watakipata tena kisima cha Zamzam mpaka wakakata ikawa jambo ambalo labda sikutaja wiki iliyopita Kukawa na mvutano baina ya Abdul Mutalib na uko nyinginezo juu kama hii mwisho wakaamua twende kwa kuhani ama twende kwa mchawi ambaye kwamba atasema haya maji ama ichikisima kisima cha fa nani waka wakawa kuna mwanamke mmoja ambaye ndo mmoja katika wakubwa wakimfuata ikawa hayuko kwenda wapi Sham. Wakaamua watoke yeye na baadhi ya wa, wa, wa, wa, wa, wa koo zingine za kikureshi kwenda kwa yule mchawi kwenda kuelezwa ama kujieleza kisha akasema nani anastahili kuwa msimamizi wa kisima cha zamu. Katika msafara kwaelekea shamu wakapotea kati, kati ya jangwa. Wakaenda mpaka mwisho waka, wakaishiwa na maji wakawa me, wakawa katika hali mbaya kiu Abdul Mutalib akatoa rai Hivi tunapokwenda na hakuna dalili ya kupata maji basi kila mmoja afukue kaburi lake Ili ikiwa tutakufa kabla hatujapata maji itakuwa ndrais kwa wengine kwa sababu atakua hali zao itakuwa ndrais kwa wengine kumfukia mwenzao mpaka tabaki ya mwisho atakuwa yule kama hakuweza kufukiwa lakini itakuwa ni mmoja kama wasipofanya hivyo watakufa na kubakia juu juu wasema itakuwa ni yambao ya si nzuri maiti zetu ziwe ziko eh, hakuna mtu wa kuzifukia kuwatia katika makaburi kwa hivyo wakakubaliana hivyo kila moja katimba kaburi lake hasa kuna kauli wengine wakasema Abdul Muttalib alipokuwa wa kaburi lake kukapatikana maji wengine wakasema wakakao baada ya kutimbwa kila mtu ankaa katika kaburi lake angojea wakati asme mwingine ajamfukie ikamjia akili kwamba hapa sisi kwa nini tufanya hivi kwani kiogojia mauti si yenyewe haija tufikia akatoka kuambia kwani situsubiri mauti bwana kila mmoja atoke akatafute maji atakapopata basi awite nawe nsao walipotoka mwingine wakasema katika kipando cha Abdul Muttalib alipokanyaga mara ya kwanza kutoka chem chemu za maji wengine wasema alitoka kila moja akashika njia yake mwisho aliyopata maji ni Abdul Mutwal katika hali ngumu wakakubaliana wale kuwa huyu bila shaka kile kisima cha zamzam ni, ni ilhamu Mwenyezi Mungu alimpa kwa hivyo yeye ndo kile kis, kisima kwa sababu yeye hapa pia mtu wakarudi hawakufika huko na kwenda wakapata maji wakasalimika wakarudi wakakubaliana kwamba Abdul Muttalib atasimamia kisima cha Zamzam ndio kikaingia katika nasaba ya Mtume sallam kisima cha Zamzam duasimamia vile vile tukasema e, tukio la pili zama za Abdul Muttalib ni tukio ya yeye kuweka naziri baada ya kwamba alipopata maji ya Zamzam na alikuwa kuna mtoto mmoja tu Waliopokuja na fujo lao akahisi unyonge kwamba hana watoto wa ku wakum Mwisho baada alipokisha tukio la Zamzam akaika nadhiri kwa Allah subhana wa Ta'ala kama ya Allah utielea watoto kumi wa, wa kiume moja mtakuja kumtoa kafara Mwenzi Mungu watoto kumi na walipokuwa ni mabarabaru au watu shakuwa wa kusawa akawaeleza na akawaambia kwamba lazima mmoja wenu mtoe kafara akafanya aliyofanya ikawa yamwangukia nani Abdullah tabakintum usallam jumsum tum usallam akasema akijisifu kwamba ana Ibnu zubihai mimi ni mtoto wa vichinjo viwili ama sadaqa mbili au kafara mbili tuseme mmoja ni babake Abdallah na mwingine nabi Allah Ismail ambaye pia ni kizazi Na nasaba ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ikamwangukia kwamba achinjwe babake na akawa yuko tayari kumchinja lakini watu wakamzuia mwisho wakachukua ushauri wa wale wachawi akaambiwa basi wawekwe kawaida wakati ule za mazao alikuwa ko yeah. dia ama kiwango cha kumwaga damu ama kuua ni ngamia kumi Kwa hivyo weke weke ngamia kumi na weke Abdullah hapa fanyeni hiyo mishale bahati nasibu ikimwangukia e abdallah engeza kumi huko. Ikaongezewa ikaongezwa mpaka ikafika ngapi mia Ndio ikamwa ikawaangukia ngamia wakafanya mara tatu kaanguka ngamia ngamia wale wakachinjwa badala ya baba kimtume sallallahu alaihi wa wasallam na kutoka siku hiyo wa Arabu akachukulia kwamba ngamia mia ndiyo sawa sawa na uhai wa mtu na Uislamu sheria ilipokuja ikaweka swala radia kwamba e, mtu akiua akiua nafsi pasina kukusudia basi dia ni ngamia mia moja kwa hivyo hiyo ilikuwa ni hali ambayo ilimkuta Abdul Muttalib na vile vile e, kisa cha ndovu اصحاب الفيل na mfalme ama yule aliyekuwa mwathilishwi wa mfalme wa Ethiopia Habashi Abrahah hatukutaja lakini ndio ikawa ndio mwaka ambao kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam atazaliwa baada tukiwa afili ama اصحاب الفيل Abdul Muttalib akamtaftia mwanawe Abdul Abdullah moto kipenzi chake bimfi na Saba ambao ni tukufu vile vile naye ndo Amina binti Wahab Ibnu Abdul Manaf ibn Zuhra Kilab na hakukaa naye kwa muda mrefu ikawa misimu ya kuelekea kaskazini biashara ya kuelekea kaskazini kwa hivyo akaondoka kwenda kaskazini ee, njiani ama wakati wa kurudi baada kufanya biashara zao maeneo ya shamu kurudi akapata maradhi akabakia Yathrib ambayo Madina ambapo ni e, kusababu, e, kwa, kwa hawa, mababu zake kwa sababu Hashim aliyo Yathrib na hawa watakuwa mababu zake upande wa mamake akabakia kule mwisho akafia pale na hakuwahi kujua hata kama mke wake Bibi Amina kama alikuwa ana mimba بعد كفا مع عبد الله ميه ذميلي نبي متوم صلى الله عليه وسلم اكازاليبا من, من بني سبع تكفوههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه wa min Quraysh Bani Hashim wa min Bani Hashim Hadithi Mtume salam aeleza kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amechagua kutoka kwa watoto wa Ibrahim Ismail na kutoka kwa watoto wa Ismail akachagua Kinana au akamchagua Kinana na kutoka kwa watoto wa Kinana akamchagua Quraysh ambao hutukasema ni Fir ndio kabadilishwa jina la quraishi ambao kwa kizazi ni takriban babu nambili, wa mbili wa mtume sallam na akamchagua kutoka kwa watoto wa quraishi hashim na kutoka watoto wa hashim akamchagua mtume swalla sallam kwa hivyo ni uchaguzi kutoka kwa allah subhanahu wa katika nasaba na ukoo ambao ulikuwa ni bora vile vile katika utukufu wanasaba wa wa Mtume صلى wakati mmoja akiwa Madina maswahaba walikuwa wakizungumza kuonesha na kumsifu Mtume صلى na sehemu nyingine ndio hivyo wanadamu watu na tuumsifu Mtume kupita kile ile hali na ustahiki Wakawa wanasema Mtume صلى ni kama mti uliokijani mbichi katikati kati ya jangwa Kumaanisha ya kwamba mtume sallallahu alayhi alikuwa kwa umwema anmvulio kutoa kwa watu ambao asili ni waovu wote jangwa linaashiria ukavu halipagumu pazito na mti tena haswa kijani kibichi ni jambo ambalo uzuri chakula nema na kadhalika kwa hivyo wakaa wanasema mtume ni kama mti kijani dena mtimbichi ulioko uliota kati kati ya jangwa mtume sallallahu alayhi wasallam aliposikia habari hizi halikufuraisi hiji jangwa akapanda mimba na kumhimidi allah subhanahu wa ta'ala na kumpongeza na kumtukuza kisha akawauliza masuhaba zake man ana mi nani wakasema bila shaka anta mtume mwenye zingu akajieleza tena عبد Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib mimi عبد ni Muhammad mtoto wa Abdullah mtoto wa mjukuu wa Abdul Muttalib kisha akasema inna Allah khalaqal khalq faja'alani na akanijaalia mimi kuwa ni mbora wa viumbe wajalahum fariqaini kisha katika viumbe akajalia makundi mawili kwa maana kwamba kundi zuri na kundi ovu kisha akasema tunaspenda fajalani fi khairi firqa akanijalia mimi katika yale makundi mawili katika kundi bora kwa maana kwamba ye nimbora atakuwa katika kundi bora kisha akasema wajaalahum qabaail fajalani fi khairihim qabila kisha kajalia katika haya makundi makabila akanijalia mimi katika kabila bora wajaalahum buyutan fajalani fi khairihim baita kisha kajaalia upuo au nyumba kisha kanijalia mimi katika uko mbora zaidi. Mwisho akasema fa an khairukum baytan wa khairukum nafsa. Mimi ni mbora wenu katika uko na nasaba na mbora wenu katika nafsi. Kwa hivyo alitokamana na watu ambao walikuwa na sifa zao njema njema na nzuri. Na nasaba yake bila shaka ni nasaba ambayo ni nzuri. Na kwa hadithi nyingine Mtume wa salaamu akasema yeye ni natija ya ndoa kutoka ndoa ya halali nikaha ya halali kutoka kwa babake mpaka Nabii Allah Ibrahim Hakuna katika hiyo kwamba tulieleza katika mshtama wa Kikureishi watu wa vipi na wanawake kitukuluwa sampuli gani lakini asema yeye kutoka wakata, kutoka kwa babake na mamake ni nikaha ya halali kwa babu zake mpaka kufika kwa sayidina Ibrahim ametoka katika kizazi cha nikah ya halali. Naam. Mamasi abdillah hakuwacha ila mali machache ikiwemo akasema ngamia watano, mbuzi kidogo na kijakazi ikiitwa Baraka ama Ummu Ayman. Ambaye huyu umu Ayman ndiye akamsimamilia mpaka watoto wake na ndiyo aliamuozesha Zaid bin Haritha na alipojifungua tukasema katika hadithi ambayo imepokewa ni sahihi eh mama ki Mtume sallallahu alaihi wasallam Bibi Amina anasema haikuwa mimba maneki hajaona mimba nyepesi ama kule kumbeba Mtume sallallahu alaihi wasallam miezi 9 ilikuwa kwa njambo yepesi na katika kumzaa vile vile ikawa ni kwa nje epesi na maneno alimwambia nani alimwambia Halima kama tutakujataja baadaye alipokuwa na hofu kwamba sije ikawa kuna nguvu fulani za mfuata mtume swallallahu alaihi wasallam kwa hivyo vile vile asema alipomzaa mtume swallallahu alaihi katika mwili wake kukatoka mwangaza ambao kwamba ukaelekea ama ukaashiria maeneo ya shamu fonesha nuru ya bwana mtume sallallahu itaenea na kazi yake itaenea maeneo mbali mbali. Habari hizi akamfikishia babu yake Abdul Muttalib. Abdul Muttalib alipopata habari hizi njema akaenda akamtukuwa mtoto yule aliozaliwa na kumpeleka Kaaba na yeye ndiye jina la Muhammad. Jina la Muhammad si jina ambalo kwamba niko la kawaida lipo latumika na warabu maeneo yale lakini iko si majina ya kawaida yale kwa hiyo si jina la kila mtu alikuwa akitumia wakati ule Muhammad babu yake ndio akambandikiza jina la Muhammad na baada siku saba akamtahiri lakini kuna riwaya zingine Mtume sallallahu alizaliwa akiwa tayari muhimu Abdul Muttalib ndiye jina la Muhammad na jina la Muhammad likatajwa katika Qur'ani mara kadhaa lakini si jina lake pekee yake vile vile katika Qur'ani ilikatumika jina la Ahmad e, katika sura at kama sukuusa vile vile ikatajwa jina la Ahmad lakini katika hadithi in nyinginezo ambazo ni sohihi. pia kuna majina mingine ambayo alikuwa akiitwa mtume swallam kama hadithi hii ambayo ni mutafaqun uh, alayh imepokiwa na Bukhari na Muslim kutoka kwa Jubair ibn Mut'im akasema kwamba amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam inni li asma' mimi nina majina si Muhammad wenyewe akawaambia masahaba zake kwamba mimi nina majina ana Muhammadun mimi ni Muhammad wa ana Ahmadun na mimi ni Ahmad وانا الماحي الذي يمحو الله به الكفر نا فيله في ميمي الماحي كفوتي و انا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي فيله في ميمي اي منين كففليوا اما الحاشر منين kukusanya quando watu atakuja kufufuliwa siku ya baada kufufuliwa nani Ntu Msalalah sallam yeye ndiye atakayewa kwanza wa kufufuiliwa. Zile vile akasema wa ana al-aqib na mimi ni wa mwisho. lafi al-ladhi laysa ba'dahu ahad ambao hatokuja mwingine baada yangu mimi. Kwa hivyo Kutukuza. Muhammad maana ni mwenye kutukuzwa Muhammad ni mwenye kutukuzwa mwenye kusifiwa na hakuna na hili ni jambo ambalo lina uhakika kwa Muislamu na asio Muislamu hakuna leo sifika na mwenye kusifika kama nani katika viumbe kama Muhammad ibn Abdullah leo ni na nne utu kuliaa islamu tundo, wenye kumsifu ni watu wangapi waliopita wenye kumsifu mtume s.a.w leo tuaishi tuko zaidi ya bilioni 1.5 wengine wasema mpaka saba leo peke yake siku kama leo ayyuma, ya Ijumaa tumehimizwa kila wakati kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam ni wangapi walio leo, ya leo peke yake katika waislamu licha generation baada generation baada generation watu waki sifu wana mtume sallallahu alaihi hakuna mtu aliosifiwa kama mtume sallallahu na hakuna mtu atakayesifiwa kama mtume sallallahu alaihi sallam ni jina ambalo lina lina maana yake ni jina abalo ili limfika kwa mtu ambaye anestahiki muhamad ni mwenye kusifiwa na hakika yusifiwa bali na makafiri kama kina Michael Hart na wengine wakaandika na kumsifu Mtume صلى الله عليه hawamwamini na makafiri kadhaa kadhaa wakaandika sifa zake mbalimbali mwaka jana kulifanywa survey uingereza wakasema kwamba jina la Muhammad limevuka jina la Hari <laughs> kwa wingi inaonekana Hari ndio jina la Kiingereza waingereza wapenda jina la Hari leo mjukuu mmoja wa Margaret mfalme huyu Queen Queen Elizabeth aitwaye Hari Wasema mwaka jana katika wale mwaka jana jina la Muhammad limebandikwa watoto wengi kuliko jina la Hari Hili si dogo Uingereza wasimamizi wa dini ya ki, ya Kikristo ya kiprotestant jina la Muhammad limechukua nambari moja kwa watoto waliozaliwa Wito wa Muhammad. Kwa yu hivyo, yuasifika. Ahmad ni mwenye kusifu Hakuna ni msifu na kumtukuza Allah Subhanahu wa Ta'ala kuliko mtume sallallahu alaihi wasallam. mbali na majina mingine kama vile uh, akasema kwamba mimi ni al -mahi. mwenye kufuta, ambapo Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuja kufuta ukafiri. Hakuna katika mitume kabla ya mtume sallallahu alaihi wasallam atakaye aliokuja akafuta ukafiri ila mtume swalla salam sisi kama e, umati wake katika bishara alizozitoa utapata hadithi katika vitabu vya hadithi kwamba itakujaza kutakuwa hakuna tena kafiri hata mmoja uislamu utaenea mashariki na magharibi na kila mwanadamu ataingia katika uislamu na ukafiri utaondoka kwa muda fulani ukafiri utaondoka hiyo haijatokea kwa mtume yoyote ni sifa ya mtume sws almahi mwenye kufuta ambapo allah subhanahu wa taala atafuta ukafiri kupitia kwa mtume sws na ujumbe wake na dini yake ya uislamu kwa hivyo hiyo pia ni sifa yake kama alivyosema yenyel al hashib watu atakusanywa chini ya miguu yake kwa maana kwamba yeye ndiye atakayefufuliwa kwanza siku ya kiyama. Kisha wengine watafuatwa, watafuata na na, na uh, kufufuliwa baadaye. Mtume Muhammad na ni yatima. Hana baba. Baba yake alikufa miezi miwili kama alivyosema kabla haja uh, zaliwa yeye. Na katika walomnyonyesha mtume sallallahu alaihi wasallam wa kwanza bila shaka ni mamake na wa pili ni Thuwaiba huyu alikuwa ni mtumwa wa Abu habari za kuzaliwa kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam zilipeleka na kijakazi huyo kwa Abu Lahab kumwambia kwamba ndugu yako amepata mtoto kwa furaha Abu Lahab akamwatahuru ule mwanamke. Kwa furaha akamwatahuru yule mwanamke. Baadaye ndo akaja kuwa ni adui mkubwa wa Mtume swalla Allahu alayhi jua kwamba ni ammi yake. Na katika riwaya Al-Abbas alikuja kuona baadaye katika ndoto zake ama katika ndoto akaja akamwona ndugu yake Abu Lahab katika moto wa jahannam, Na hali yake ni nzito ni lakini kila baada muda hupewa matoni ya maji. Tu matoni kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala hakuna kupumzika hakuna ubaridi hakuna bali maji yao ni uchafu na usaa na maji ya moto. Lakini Abu Lahab atakuwa yempata matoni ya maji. kamuliza kwa nini? Akasema haya ni malipo yangu kumwatahuru yule mtu mwa wangu Fu'aib baada kusikia kwa furaha kwamba Muhammad amezaliwa. kwa hivyo vile vile alomnyonyesha ni Fu'eiba ambaye ni e, alikuwa mkijakazo bulaha kama watahuru katika aliyonyonyesha pia Fu'eiba ni masruh ambaye ni mwanawe vile vile aka Hamza kabla ya kuzaliwa Mtume sallallahu alayhi Hamza ibn Abdul Muttalib ambaye ni hami yake Mtume sala lakini wamepishana miaka mingi kwa hivyo Huswaiba alimnyonyesha Hamza kwa hivyo Hamza kwa Mtume sallallahu ni hami yake na ni ndugu yake kwa kunyonyeshwa na wala si si kunyonyeshwa tu kwa Huswaiba pia e, kama tutakavyo e, usoma baadaye na vile vile hamza alinyonyeshwa na Halima tu Saadia kwa hivyo ni ammi yake na ni ndugu yake wa kunyonyesha vile vile Sweba alimnyonyesha baadaye Abu Salama kwa hivyo ni ndugu yake Mtume salam katika unyonishaji Ilikuwa ni ada ya watu wa maka wale watukufu wa maka Kuna misimu ilikuwa ni ada kawaida mtoto anapozaliwa haswa katika ukoo mtukufu makabila ya, ya, ya watu wa Makka wakiwachukua wa watoto wao na kuwapeleka majangwa katika makabila ya ya majangwa na kule wakionyonyeshwa na alikuwa anaitakidi ya kwamba kule mtoto akikua anakuwa akiwa na nguvu na afya kwa sababu hayo katika mazingira ya miji na ilivyo hapa uhakika wa mambo kila maeneo yakiwa makubwa na miji ikiwa mikubwa kuna changamoto zake na changamoto zake afya vile vile changamoto za tarbia ya kukuza watoto katika miji hino huwa ni tabu na uh, kuna machafu mingi ya kimwili na ya kinafsi yapo ya, ya katika miji mikubwa kwa hivyo walikuwa wanaitikidi yakama wanaamini kwamba watoto wakilelewa majangwa ni hule na mabeduu basi ho watoto wale wanapata tarbia nzuri wanapata afya nzuri pia tatu lugha lugha maeneo ya mabeduo imefazika huko mjini lugha uchanganya watu waingilia na watu wengine na wengine na kabila zengine dosia kuna sheng lugha ya shenga ambao hata leo Kiswahili kimechanganyikana na lugha zingine na maneno ya kutupatupa sueleweka. leo mtu mzima akizungumza na kijana mdogo labda zasielewana na wazumza lugha Kiswahili kwa kuswiosema buda siyo nini hakuna neno buda katika katika lugha ya Kiswahili kwa hivyo wakichukulia katika maeneo majangwa kule uh, watoto wanakuwa kwa lugha ya Kiarabu ambayo ni fasaha mimi pia kwa sababu kule ni maeneo ambapo kuna shida na tabu mtoto wakikuwa na na nguvu zake tu afya lakini atazo ya zile shida akirudi mjini atakuwa ni mtoto ambaye amekazana sio mtoto wa mjini wa kulala kwa hivyo hata leo ukiangalia mtoto anayetoka shamba na mtoto wa mjini ni tofauti afya yake nguvu zake kule labda hali ni ngumu ni shida mtu anaweza kuwa anakula mara moja mara mbili kwa siku huku anakula mara kumi kwa siku mtoto na kulala hawanaacha masoezi kwenda kulima, wana nini kwa hivyo wakawa wanachukulia hizi nukta inne muhimu kwamba ni muhimu mtoto atoke na kupeleka kwa maeneo ya majangwani kulelewa na mabeduu mwaka ule aliozaliwa mtume swallam kama kawaida kabila la banu Saad ibnu bakar ambao kabila la bibi huyu halima tushadia ambo jina lake ni Halima binti Abi mwaka ule kawa yeye pia amepata mtoto uwezi kunyonyesha isipokuwa kwamba yule mama amezaa pia naye ili kifua chake kitoe maziwa ikawa mwaka ule na yeye amepata mtoto na mwaka ule kawa ni mwaka wa ukame hali kawa ni ngumu katika kijiji chao baka shauriana na mume wake kwani tusende kwa sababu huu ndio wakati watu watatoka kwenda maka kuenda kutafuta watoto wa kunyonyesha huenda wakatoka watoto wa kunyonyesha na hulipwa wakaamua basi sawa twende tukatafute mtoto wakatoka group siku ya pili kando siku ya watu kwenda kutafuta watoto maka wakaenda mpaka maka wakazunguka kila mmoja endajeleza kwa mwenye nyumba mimi naweza kumnyonyesha mtoto wako naweza kumfundisha hivi wanazunguka majumba tofauti pale mtu anapoona pata mfana yule mwenyewe mwenye nyumba mama mwenye mtoto pia naye atamwangalia yule anemtaka atamfaa kumnyonesha mwanawe hata walipita katika nyumba ya mtume salam lakini wengi hawakutia uzito kwa sababu mtoto mwenyewe yatima wanakwenda pale kutafuta kazi kunyonyesha ili wapate pato nao huyu ni mtoto yatima hana baba alieko ni mama yake na babu yake na mali alioatiwa simani makubwa kwa hivyo jumla yao hawakutaka kurudi pale hata halima pia sema hakutaka kurudi pale <coughs> mwisho wakachaguliwa kuchaguliwa huwa tamchukua huo tamchagua akabakia halima peke yake ye hakupata mtoto wa kurudi usiku wake akamshauri mume wake akasema akaona kama ni uzito na niaibu tutoka tutokako watu wote mpata mtoto sipokuwa mimi watu wote watarudi na, na, na watoto nyumbani sipokuwa mimi basi kwa nini tusimrudie ule mtoto yatima hasa mwenye Mungu akatufungulia hana matarajio ya kupata chochote kwa sababu ni mtoto yatima lakini pia kwa sababu hata kurudi bila mtoto na wakaona na pia na ule mtoto yatima watamsaidia wamwaka akakubaliana naye akamwambia ni khairi bora siku pili akarudi kwa bibi Amina na kumuomba mtoto eh, arudi naye akapewa Asema yule mtoto wake ambaye alimzaa kutoka mzae kwa sababu hali ngumu na ya ukame ule mzizi alikuwa nao pia maziwa alikuwa hayatoki vizuri kwa hivyo alikuwa kwa yule mtoto nkulia tu ndio ile kwa sababu ya njaa. Kutoka kwa mzazi atsema hawajapata usingizi vizuri. Na hiyo ndio hali kwa loloa, inshallah mkipata watoto mjue hamlali moja kwa moja. Kwa hivyo asemaha yuko hatulali. Hatulali. Lakini siku alipompokea Mtume sallallahu alaihi wasallam kifua wa chake kikaja maziwa, akamnyonyesha Muhammad falwa mpaka kashiba na mwanawe akamnyonyesha mpaka kashiba siku hiyo ndio siku wa kwanza alilala fu fu fu yeye na mtoto wake na mume wake ndio siku hiyo wakaanza kuona mabadiliko hawajakwenda kwao pale pale walianza kuona mabadiliko wajue kwamba huyo mtoto ana baraka zake kurudi huko kuja na punda, wenzao kuja wengine na ngamia na yule punda alikuwa mtahabani tahabani. Ile safari ya kutoka huku walipotoka mpaka kufika maka. watu wote walitafshika. Wali nini nini mwatuchelewesha? Ule punda hendi mara wafanyaje mara hizi siku ya kurudi. <laughs> Ule punda haikujulikani alipata nguvu hapo wakaulizana huu ndio yule yule punda tunao nayo huyu kambua ndio huyu za mtume sallallahu alayhi wasallam na waliporudi katika jangwa lao ama katika mji wao ambao walikuwa كناo kame wakaanza kuona mabadiliko eh, nyasi zikapatikana mifugo ikawa watu wa kile wanategesha pale anapokwenda kulisha Halima na nendeni kule anapokwenda Halima kule mtapata chakula na wan, wanapata chakula situ kwa hivyo mtume sallallahu alayhi kwa nyumba ya Halima bali kwa kijiji walichokuwa nacho bibi Halima na kawaida kama ilivyo kunyonyesha miaka miwili ipofika miaka miwili sasa mkurudisha Halima kaifiumzito ka eh, aende mume wake kwa sababu sasa mtoto ambaye anatuletia mabadiliko makubwa ya hali zetu za kiuchumi aliporudi kwa bibi Amina akamuomba akamuomba na kumpa habari nyingi wajua mambo ya mjini haya umtoto kaba miaka miwili aweza kupatkana maradhi akapatikana na hili ile maanake ku Bibiana akafahamu kwamba huyu wamhitaji huyu mtoto akampate. Na hmm. yuko kwa si si kawaida. Miaka miwili kila moja hurudisha akatukua malipo yake ya kunyonyesha ule mtoto kwa miaka miwili na kumlelea kwa miaka miwili. Bibi uh, Bibi Halima ikawa kale changano nyingi manake, "Oh huyu utarudi hapa mjini na huku siku nzuri watu ni hivi, watu vile." Bibiana akafahamu akamwatia teni, akarudi na katika matukio tukio yakapokewa katika vitabu vya hadithi katika mwaka wa nne au mwaka wa tano tata mtume sallallahu alaihi kijitoto Na iwafundishwa kwenda kuchunga chunga la nyama Yee na ndugu yake wa kunyonya ambao katika vitabu vya sira hakutajwa jina mkubwa wake alikuwa mwakiki alikuwa wasema takriban ana miaka sita mkubwa wa Mtume sallallahu na aliwapo kukutana naye tena katika Fathu Makkah alipokuja akajitambulisha kwamba mimi ni ndugu yako wa kunyonyesha mamangu ni bibi Halima na bibi Halima alikuwa shakufu wakati ule akamwambia nitakujuaje kwa sababu anaachana akiwa ni mdogo miaka sita ama maana yake kama miaka 10 kumi, moja salamu, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi alikuwa miaka 4 miinne na yule alikuwa mkubwa wake miaka kama sita wengine nasema akasema mpaka leo nao alama ya meno yako katika mgongo wangu <laughs> Ye ndiye alikuwa kimbeba na mtu keshaonekana kimuumama huko yuma akamwambia mpaka leo na alama ya meno yako katika mgongo wangu ndipo alpomtambua kwa bani yake huyu wa kiume hakutajwa ni kisa hichi tu kilichotokea mjumbe sallam lakini hakutajwa kwa jina wala haikujulikaniwa kama walikutana tena ama wali, alikufa kabla ya utume mwanemtume sallam allah alaihi katika tukio katika mwaka wa 4 au watano Mtume swalla alijiliwa na mtu, waliwa nyingine wakasema watu wawili. Na walikuwa wakicheza pamoja. Yule mtu hakika alikuwa ni Jibril alayhi salam. Akaja akamboga Mtume swalla mjua kwamba Mtume sema yasemekana alikuwa akishindana akambwaga ni mtoto wa miaka mitano minne. Na mtu mzima tena ni malaika si mtu. Watoto walipoona hali ile wakakimbizana na wakamuona hatoa wakimpasua. Huyu ndugu yake wa kumlea akakimbia kwa mamake Halima akamwambia ile ndugu wa kikureishi anaangufwa na mtu na mpasuli wa utumbo. Ashakufa. Jibril Alituma na Allah subhana wa Ta'ala na akamfanyia upasuaji Mtume sallallahu alayhi wasallam na upasuaji ule na ni malaika Ilikuwa si lazima kuwa na alama lakini alikuwa na alama kama ya operation leo tunaijua leo operation kuna alama Mtume sallallahu alikuwa na alama katika tia kifua alifunguliwa kifua na Jibril akatolewa moyo wake kuna sehemu ambayo ni nyeusi akaichukua na kaitupa akasema hino ni sehemu ya shetani na kila mwanadamu huumbwa na sehemu hiyo. Tumusallam ikaondolewa wengine wasema kama nyongo itanyongo. lakini ni sehemu katika moyo pande jeusi likaondolewa na akalitupa. Kisha moyo ule akayostafisha na maji ya Zamzam katika beseni la dhahabu na kumrudishia tena Mtume sallallahu alaihi wasallam bibi halima alipokuja mbio akamkuta mtume swalla sallam amekaa ampigwa bumbu wasi kisha mweupe mtu ambaye mtu akipata na mshtuko hukosa kama damu vile alikuwa upe kama mtu alikuwa hana damu wakamuuliza naye akasema vile vile kuna mtu ananibwaga kanipasua Hili likamtisha bibi Halima kaona sasa hapa si mambo ya kawaida tena mpasuliwa na alama iko na mtoto yuko hahasi, si mtu wa kawaida takuwa baba majini akahofia akaona sasa fadhali nimrubishe mtoto wa watu sije yakampata akampata yataka umpaze kisha kawani makosa juu yangu mimi akarudi na Mtume swalla ya, ya mamake Walipofika hakutaka kumwambia ukweli yaliotokea. Akamwambia basi sasa mwanao huyu tena ashakuwa mkubwa mkubwa basi kaa naye. Bibi Amina akajiwa kumetokea kitu kwa nini sasa? Haflau na mjia. Akabaranganisha maneno mushi akasema ukweli. Bana kumtokea tukio hili kuna mtu semekana amemshika akambwaga akampasua huyu bibi Amina akamuliza je leo mkhufia kwamba labda atashik maana yake at, at, at, atapatikana na jambo ovu kutoka kwa nguvu zingine maana majini au nini akamwambia na akamwambia usiw na wasiwasi huyu mimi ninambeba mimba yake ilikuwa nyepesi pia kavaina na katika kuzaa alimzaa bila shida yoyote na akamwambia Nuru ikatoka katika mwili wangu kuelekea maeneo ya Sham kwa hivyo huyu hawezi kufikiwa na jambo lonothe lakini ndio ikawa Sham kwa mamake bibi Amina akakaa naye takriban mwaka au miaka miwili mpaka mwaka wa sita bibi Amina akaamua kufunga safari kwenda kufanya ziara maeneo aliyokufa mume wako abdullah baba babake mtume sallam kwa hivyo katoka yeye na manaye muhamad na kijaka chake muaiman na yake kwa maana abdul muttalib wakati toka kwa akapatikana na maradhi Kabla kufika Madina baina Makkah na Madina kuna mji waitwa Abwa akazidia na maradhi yake akafia pale Kwa hivyo Mtume S.A.W akamkosa na mamake akiwa na miaka sita Abdul Muttalib babu yake akamchukua na alikuwa ampenda sana babake kutoka mwanzo alikuwa aiampenda katika watoto wake alikuwa kimpenda Abdullah kuliko mtoto yote na Muhammad akawa yuwampenda kuliko watoto wake Abdul Muttalib katika Kaaba alikuwa kona mahali pake pa kukaa kama sehemu kuna janzi hivi na kivuli hakuna mtu yaka hata watoto wake hawakaye mara nyingine Muhammad alikuwa akienda akikaa pale sallallahu alaihi wasallam Watoto wake mara moja wakamkuta anka pale wakawa namburuta toka hapo. Sikae katika makalio haya maana hapa mahali ma, muhimu hapa, sehemu muhimu hapa. Baabu wake Abdul Muthalib alipomuona Abdul Muthalib akasema mwacheni. Mwacheni akae huyu atakuja kuwa ni mtu mkubwa huyu. Abdul na naye akakaa naye miaka miili. Mtume Muhammad alikuwa miaka 8 Abdul akafa na akachukuliwa na ammi yake Abu Talib ambaye pia ni babake Saidina Ali. Kwa hiyo hichi ndio kisa kwa ufupi. Kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallam na maisha yake ya utoto katika maka Alikuwa koniatima, anzaliwa ni yatima, akafiwa na mamake akiwa miaka sita, akafiwa na babu yake akiwa na miaka 8. Kwa hivyo alikuwa ni yatima ni yatim majo ya yatim. Mwisho akalelewa na ammi yake mpaka kuja kuoa na akawa ndo wake kama tutakuja kuona siku za usoni katika dawa yake ndani ya Makkah mpaka kufa kwake yeye Abu Talib mwaka wa moja baada ya kutumilizwa Mtume sallallahu na ujumbe wa Uislamu. Insha Allah leo tutasoma hapa na aa uh, sitoa nafasi ya maswali wala kwa sababu nataka nifikie mahali nilikuwa nikaa inshaallah tukijaribu taendelea tena zaidi uh, ujana wa mtume swalla wa wa kwa wake ukiangalia katika sera maisha yake mtume swalla kutoka kuzaliwa kwake mpaka kufika miaka 40 ambapo ndo alipewa utume alafu kutoka miaka mpaka kugura kwake maka na kuishi Madina ambao miaka 23 takriban hii miaka 40 mapokezi ya matukio ya mambo wakati wa Mtume sallallahu mama maisha yake kutoka utoto paka miaka 40 ni machache sana hakuna mambo mengi yalionukuliwa hakuna mambo mengi lakini kuanzia miaka 40 baada kutumilizwa kama mtume kwa wali Ndiyo sasa matukio mingi kwa sababu sasa yeye ni kituo cha wahe yeye ndio kijizo chetu ndio kwa sheria kutoka kwake kila kitu kikawa chini kila msemo amali takriri zake zikirikodiwa na masahaba kwa hivyo ndiyo utaona e, vitabu vya sera zika funga sana sehemu hii maisha yake ya utume ambapo inaandikwa majalla kwa majalla vitabu kwa vitabu boku nyuma ni matokeo machache ambayo mkijitabu chaweza kuandikwa kikatosheleza maisha yake miaka 40 alioishi Makkah tofauti na ile miaka 23 ya utume kwa hiyo unshawata jaribu kugusia tena kwa uchache tumalizie maisha yake kabla ya utume katika wiki ijayo